Нарешті було по всьому, якщо не брати до уваги заповнення формулярів, церемонії та промови з нагоди. Увечері Бен, зводячись навшпиньки, нарешті побачив Майкла, який усе, що був у формі для параду дорослих. Вони радісно привітали один одного. Брати разом повечеряли, сіли в експрес і поїхали додому, окрилені й піднесені величчо пережитого дня. Не диво, що вони не були готові до сюрпризу, що чекав на них удома. Їм аж мову відібрало, коли якийсь молодик із холодним обличчям зупинив їх перед рідним порогом, коли їх не пускали в дім, доки не перевірили документів, коли вони застали у вітальні своїх розгублених батьків із трагічним виразом на обличчях. Джозеф Менерс, набагато старіший на вигляд аніж уранці, подивився глибоко запалими, розгубленими очима на своїх синів, один усе ще з формою новоспеченого дорослого, перекинутою через руку, і сказав «Я начебто під домашнім арештом». Бернард Галіман не міг прочитати та й не читав усього рапорту. Він читав лише підсумки, а вони були вельми втішні. Здається, виросло ціле покоління, призвичайне до думки, що мультивак може передбачити задуми тяжких злочинів. Усім стало відомо, що агент служби запобігання з'явиться на сцену ще перш, ніж буде можливо вчинити злочин. Усі зрозуміли, що вчинення злочину тягне за собою неминуче покарання. Поступово всі впевнилися, що ніхто ніяким способом не перехитрить мультивака. І ось наслідок кожен придушував у собі в зародку думку про злочин. А коли зникли навіть думки і коли потужність мультивака зросла, то до щоранкових передбачень вже можна було долучити дрібніші злочини. І поширюваність цих злочинів також звужувалася. Тож Галіман загадав провести аналіз за допомогою, звичайно, мультивака можливостей мультивака щодо прогнозування захворювань. Незабаром, можна буде звертати увагу лікарів на окремих пацієнтів, готових наступного року захворіти на діабет, зазнати нападу сухот чи стати жертвами ракових пухлин. Дрібка завбачливості. І відповідь надійшла позитивна. А опісля принесли перелік можливих злочинів на день і не було жодного умисного вбивства. Галіман у щонайліпшому настрої переговорив по внутрішньому зв'язку з Алі Отменом. Отмене, як там показники злочинів у щоденному списку, пересічно за минулий тиждень проти першого тижня мого головування. Понизилися, виявляється, на 8 відсотків. І Галіман був на сьомому небі від щастя. Не його, звичайно, рук справа, але звідки про це знатимуть виборці. Він благословив свою фортуну що привела його сюди у слушний час, в зоряну годину мультивака, коли хвороби також можна буде віддати під опіку його всеосяжних охоронних знань. Галіменові це буде на руку. Отмен знизав плечима. «Так-так, він щасливий». «Коли проколюємо бульку?» – запитав Лімі. «Нагляд за менерсом лише підвищив ступінь імовірності». А домашній арешт дав іще одне підвищення? Чи ж я не знаю, роздратовано кинув отмен. Знати ще причину. Може, як ви казали, спільники? Коли Менерс вскочив у халепу, то іншим залишається або одразу завдати удару, або загинути? Якраз навпаки. Коли ми прихопили одного, то решта розсіється задля безпеки її зникне. Крім того, чому мультивак не назвав спільників? Ну, гаразд. Повідомляємо Галіменові? Ні, ще ні. Ймовірність поки що лише 17,3%. Почекаємо на трохи вищу.